Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun fa kitabullah wa khairal huda, huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fil nar alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tuladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kenikmatan yang besar dan anugerah yang besar. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memilih kita untuk bisa datang ke Tanah Suci. Baik kota Mekah maupun kota Madinah. Dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang mulia yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya nikmat yang besar ini wajib bagi kita untuk, untuk kita syukuri dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang Fadhailul Madinah, tentang keutamaan-keutamaan Kota Madinah. Kota yang sangat kita cintai. Kota yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota tersebut. Kemudian beliau tinggal di kota tersebut, kemudian meninggal di kota tersebut. Dan di kota tersebut pulalah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan beliau alaihi salatu wassalam Akan tapi sebelum kita menyampaikan tentang Fadailul Madinah, tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah Saya ingin memberi semangat kepada para hadirin dan juga para jemaah umrah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semangat menuntut ilmu Karena ilmu merupakan menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung Ibadah yang sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan ilmu dan Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan para pemilik ilmu. Oleh karenanya terlalu banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang menunjukkan akan agungnya ilmu dan juga para penuntut ilmu. Di antaranya, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Man salah kategori kan? Yaitu ilman, sahala Allahulahubihi tarikan ilarjannah. Barangsiapa yang berjalan, menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mendudut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Ini jelas bahawasanya. Seorang yang sengaja melangkahkan kakinya, menempuh suatu jarak tertentu dalam rangka untuk menghadiri majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Bahkan ilmu merupakan ya, cara termudah yang bisa mengantarkan orang sampai kepada surga. Kenapa? Karena dengan ilmu orang akan mengenal pintu-pintu kebaikan, sehingga dia bisa mengetuk dan mendatangi, bahkan memasuki pintu-pintu tersebut. Dalil yang lain yang menunjukkan akan keutamaan ilmu diantaranya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tolaklah ilmi fariqatun ala kulli muslim", bahwasanya merutut ilmu wajib bagi setiap muslim. Perhatikan hadis yang sangat mulia ini. Nabi saw. Mengatakan menurut ilmu wajib bagi setiap Muslim. Oleh karenanya seorang yang tak sedang duduk di majlis ilmu dan menghadiri majlis ilmu, dia harus sadar dan merasakan bahwasannya dia sedang dalam beribadah. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia sedang melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Jangan kita merasa hanya beribadah tak kita solat, tak kita bersolat koh, kita puasa, tak kita ya. Salat malam misalnya, bahkan untuk ilmu. Tatkala kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan, berusaha memahami apa yang disampaikan. Dengan niat untuk mengamalkannya, itu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bukan cuma salat, bukan cuma berpuasa, bukan cuma membayar zakat, bukan cuma umrah, bukan cuma haji yang merupakan ibadah. Bahkan untuk ilmu juga merupakan ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya... Ya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Bahkan hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu, Allah bedakan. Dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ كُلُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkurusmallah kata Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka kemudian dalam ayat tersebut Allah jelaskan di antara perkara yang dihalalkan bagi mereka yaitu hasil buruan anjing yang mereka latih anjing yang berilmu syariat Islam membedakan antara hasil buruan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu kalau kita memiliki anjing yang sudah kita ajari dan dia memiliki ilmu Kemudian kita lepaskan kita bilang Bismillah maka hasil buruan anjing tersebut halal untuk kita makan. Akan tetapi jika anjing tersebut tidak berilmu, kemudian kita lepaskan, ya meskipun kita bilang Bismillah, ya. maka hasil buruan anjing yang tidak berilmu tersebut haram untuk dimakan. Perhatikan dalam ayat ini Allah membedakan antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu. Bagaimana lagi dengan seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Oleh kerana ya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun innamaa yatadzakkaru ulu al-albaab katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ini adalah istifham ingkari tidak akan sama dan jelas berbeda tidak akan sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas berbeda dalam sikapnya dalam akhlaknya dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat Allah akan bedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu oleh karenanya dalam hadis yang sahih juga nabi saw bersabda fadlul alim alal abid kafadlul qamari ala sairul kawakib keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ali ibadah sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada kita lihat bahwasanya <tuh> rembulan cuma satu sementara bintang-bintang jumlahnya ribuan bahkan jutaan akan tetapi yang bermanfaat bagi Penduduk bumi apa? Rembulan. Rembulanlah yang memberi cahaya. Rembulan lah yang menerangi mereka, yang beri petunjuk kepada mereka. Adapun bintang-bintang tersebut, dia hanya cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Demikianlah seorang yang berilmu. Dialah yang akan menjelaskan kepada masyarakat tentang kebaikan, dan mengingatkan masyarakat dari keburukan. Oleh karenanya, ikhwanifillah azaniallahuayyakum, satu orang alim saja, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ribuan ahli ibadah, namun tidak berilmu. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beriman dan ahli ibadah. yarfaillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan yang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kata para ulama, orang yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang hanya beriman akan tapi tidak memiliki ilmu. Oleh kerana jangan kita ragukan bahwasanya majlis ilmu merupakan majlis ibadah. Oleh kerana Nabi s.a.w. Pernah bersabda, ida marorum beri altiljana farta'u. Jika kalian melewati suatu taman-taman surga, maka hampirlah. Para sahabat bertanya kepada Nabi saw, wa mari altiljana ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga? Kata Nabi saw, yaitu majlis zikir, -majlis iaitu majlis-majlis zikir di antara majlis-majlis ilmu. Karena di antara sesuatu yang dinamakan hal ilmu adalah zikir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Sepakat para ulama ahli dzikir di sini adalah ahli ilmu, orang yang berilmu. Ilmu disebut dzikir oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum la ta'lamun ta jika kalian tidak mengetahui maka bertanyalah kepada orang-orang yang, yang berilmu. Para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar beberapa hadis dan beberapa ayat yang saya sampaikan untuk mendorong kita semangat untuk menuntut ilmu bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung bukan hanya solat menuntut ilmu seorang merasakan dalam dirinya tatkala dia menuntut ilmu bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dengan menuntut ilmu Allah akan membuka, membukakan membukakan pintu-pintu kebaikan sehingga dia bisa masuk dan dalam pintu-pintu tersebut para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan tentang sebagian dari keutamaan-keutamaan kota Madinah. Dan insyaAllah di akhir pengajian kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin ada yang ingin dia tanyakan, maka silakan bertanya. Kalau bisa kita jawab, akan kita jawab. Kalau tidak bisa, maka kita tunda jawabannya pada keesokan hari. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Dan Rabb engkau Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan apa yang Allah kehendaki Wa yakhtar Dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki Di antara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memilih Sebagian waktu-waktu yang mulia Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memilih Sebagian tempat-tempat yang mulia Di antara tempat-tempat yang mulia Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Al-Haramain Kota Mekah dan kota Madinah Yang dikenal Oleh kita dengan kota suci Kota yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kota yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Dan kita sedang berbicara tentang kota Madinah. Terlalu banyak dalil-dalil <coughs> yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah. Kota yang sedang kita tempati sekarang ini. Kota yang dari sinilah keluar cahaya wahyu. Yang kemudian tersebarlah cahaya Islam tersebut. Seluruh penjuru alam Asalnya dari mana? Dari kota Madinah Dari masjid Nabawi Yang sekarang kita sedang kita tempati Yang kita solat di tempat ini Yang dahulu masjid tersebut sangatlah kecil akan ah, tetapi Dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Dari tempat yang kecil tersebut Dari masjid ini masjid Nabawi Maka tersebarlah sinar Islam Cahaya kebenaran Sehingga kita yang tempatnya sangat jauh di Indonesia Bisa merasakan nikmat Islam Bisa merasakan ya Bahagianya menjadi seorang yang beragama Islam tentunya semua ini merupakan jasa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala yang telah mengorbankan jiwa dan harta mereka demi untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah seperti sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innal iman la ya'ziru ila madinah kama ta'zilu al-hayatu ila juhriha Sungguhnya iman Akan kembali Terkumpul ke kota Madinah Sebagaimana kembalinya ular Ke lubangnya Para ulama menjelaskan Apa maksud hadis ini Mereka menjelaskan bahwasannya Kota Madinah Tidak akan kosong dari keimanan Dan tatkala tempat-tempat Yang lain terkena fitnah maka iman akan berkumpul di kota Madinah. Sebagaimana ular? Ular keluar dari lobangnya dalam rangka untuk mencari makan misalnya. Jika ada sesuatu yang membuat dia takut, atau sudah selesai dari ya, apa yang dia cari, maka dia kembali ke lobang tersebut. Demikianlah iman di kota Madinah. Bahwasanya iman keluar dari kota Madinah. Ya. Iman tersebar di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Dan dia akan kembali terkumpulkan di kota Madinah. Oleh karenanya kota Madinah, termasuk dari kota-kota yang sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan al-imam al-qurtubi rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh al-hafiz ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul bari beliau mengatakan bahawasanya ya, hadis ini menunjukkan akan selamatnya akidah penduduk kota Madinah kenapa? karena Allah akan menjaga kota Madinah Allah tidak membiarkan kota Madinah dikuasai oleh orang-orang yang akan merusak Islam tetapi Islam akan dijaga, kota Madinah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang akan menegakkan Islam. Yang akan menegakkan iman. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Oleh karenanya, seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala bisa tinggal di kota Madinah. Bisa beribadah di kota Madinah. Kota yang jauh dari fitnah. Kalau kita mau keluar dari kota Madinah, kita melihat bagaimana kondisi kota-kota yang lain. Ya. Terutama kita keluar ke negeri kita misalnya, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak ujian, terlalu banyak fitnah, yang terkadang seorang sulit untuk bisa beribadah dengan baik di tempat-tempat tersebut. Berbeda tatkala kita di kota Madinah, sungguhnya kota ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat, sampai tatkala datang fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah dajjal. Kita tahu bahawasanya tidak ada fitnah yang paling besar, yang akan menimpa umat ini sebagaimana fitnahnya dajjal dajjal yang Allah berikan sebagian kesaktian, kehebatan pada dajjal tersebut, yang jika dia mengatakan kepada langit, amtiri turunkanlah hujan, maka langit tersebut akan menurunkan hujan kalau dia berkata kepada tanah yang tandus tumbuhlah, tumbuhkanlah tumbuhan-tumbuhan maka tanah yang kering tersebut akan menumbuhkan tumbuhan, ini merupakan perkara yang sangat menakjubkan oleh karenanya, kita disunahkan bahkan sebagai ulama mewajibkan agar kita berlindung dari fitnah dajjal, tatkala kita sedang sholat. A'udhu min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung dari fitnahnya masih dajjal. Meskipun dajjal munculnya nanti, di hari menjelang hari kiamat, bukan sekarang. Tetapi, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya selain dajjal al-akbar, dajjal yang paling besar nanti akan muncul di hari kiamat, ada dajjal-dajjal kecil, yang sudah membuat fitnah banyak orang. Di antara rajal-rajal kecil tersebut adalah para dukun, para penyihir. Yang mereka hanya memiliki sedikit kesaktian. Mereka hanya memiliki sedikit keistimewaan. Namun dengan sedikit kesaktian tersebut, dengan sedikit keanehan tersebut, mereka sudah memfitnah banyak orang. Terlalu banyak orang yang percaya kepada dukun. Terlalu banyak orang percaya kepada paranormal. Terlalu banyak orang yang mendatangi dukun. Padahal Nabi SAW bersabda, Man atakahinan awarrafan, Lam tukbal salatuh arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak akan diterima sholatnya selama empat puluh hari. Dalam hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Man atakahinan awarrafan, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, paranormal, kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana lagi kalau dajjal-dajjal kecil tersebut, dajjal-dajjal junior seperti dukun-dukun dan paranormal, sudah membuat memperdaya banyak orang. Sudah bisa menghilangkan keimanan banyak orang. Bisa membuat kafir banyak orang. Bagaimana lagi jika muncul dajjal al-akbar yang kesaktiannya luar biasa. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menurunkan hujan. Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dari tanah yang tandus dan kering. Tentu ini fitnah yang paling luar biasa, yang tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal ini. Dan Dajjal ini, sebagaimana disab, disab, disabdakan oleh Nabi SAW, akan menempuh melewati seluruh kota yang ada di alam semesta ini. Laisa min baladin illa sayatuhu Dajjal, kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah tawal Madinah. Kecuali dua kota suci, Mekah dan, dan kota Madinah. Semuanya tempat akan datangi Dajjal. Antum tinggal di Sumatera, di Jakarta semua didatangi oleh oleh Dajjal. Ya. Dan dengan nombor fitnah yang luar biasa. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk di kota Mekah. Dan tidak bisa masuk di kota Madinah. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi s.a.w. Laisa min nakba naqabun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu lorong atau jalan di kota Madinah. Kecuali di situ ada malaikat-malaikat yang menjaga... Kota Madinah tersebut tidak biarkan Dajjal bisa masuk, tidak bisa. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tatkala Dajjal turun, ya tidak Dajjal, wahhuah muharramun alehi, Dajjal datang, wahhuah muharramun alehi dia tidak bisa masuk apa di di Kota Madinah, tidak bisa masuk di Kota Madinah. Fayanzilu zilubah sibah maka dia pun ala titalil Madinah, maka dia pun turun atau dia tinggal di satu tempat di dekat Kota Madinah, dia tidak bisa masuk Kota Madinah. Tidak bisa masuk karena dijaga oleh para malaikat. Dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Tadkala itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Maka kota Madinah pun bergoyang, berketar. Sebanyak tiga kali menggoncangkan penghuni penghuni kota Madinah. Fayukhrijullahu minha kulla kafir wa munafik. Maka seluruh orang kafir dan orang munafik yang ada di kota Madinah. Akan keluar bergabung bersama dajjal. Ya. Dajjal tidak bisa masuk tetapi keberadaan dia dekat kota Madinah sudah bisa memperdaya penduduk sebagian kota Madinah ya, yang mereka orang-orang kafir yang dan orang-orang munafik orang-orang kafir yang ada di kota Madinah tatkala itu maka mereka pun keluar bergabung dengan dengan dajjal Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala dajjal tidak bisa masuk kota Madinah maka keluarlah fa yakhruju ilaihi rajulun wa khairun nas au min nas keluarlah salah seorang dari seorang yang beriman menemui dajjal tersebut dia keluar, Dia jauh tidak masuk. Dia keluar menemui Dajjal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia termasuk orang yang paling mulia atau orang yang paling mulia tatkala itu, yang paling beriman atau termasuk orang-orang yang paling mulia tatkala itu di akhir zaman. Maka dia berkata kepada Dajjal, Antad Dajjal, Allahi hadisana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisahu, kamu kasih Dajjal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan cerita tentang engkau. Maka Dajjal berkata kepada Orang-orang yang ada tatkala itu. Aro'aytum. Inkotaltuhu. Thumma ahyaituhu. Hal, tasyuk, hal tasyukuna fil amr. Kata Dajjal. Yeah. Kalau seandainya saya bunuh pemuda ini. Kemudian saya hidupkan lagi. Apakah kalian masih ragu tentang diriku? Fayakuluna la. Kata mereka kita tidak akan ragu. Fayaktuluhu Dajjal. Maka Dajjal pun orang ini. Thumma yuhyih. Kemudian Dajjal pun menghidupkan orang ini. Kemudian apa kata pemuda yang beriman kepada Allah tersebut? Dia mengatakan, ya, saya semakin beriman, semakin yakin bahwasanya kamu adalah dajjal. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, kecuali siapa? Dajjal. Dia tidak kafir kepada Allah dan tidak beriman kepada dajjal. Bahkan dia semakin yakin bahwasanya kamulah si dajjal yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka kemudian dajjal wajrulud dajjal hendak membunuhnya dajjal ingin bunuh dia fala yu alaihi maka Allah tidak menjadikan dajjal mampu untuk memuduh pemuda ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kota Madinah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ya. taala dijaga dari kerusakan bahkan sampai hari kiamat memang ter terkadang ter terdapat kerusakan ya, tetapi Allah bagaimanapun lebih menjaga kota Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lain di antara di antara keutamaan-keutamaan kota Madinah ya. nabi SAW, mendorong orang-orang untuk tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan, dalam satu hadis, tuftahu, tuftahu Syam, akan dibuka negeri Syam. Ya. Maka banyak orang akan berangkat keluar dari kota Madinah, menuju negeri Syam. Kenapa? Karena negeri tersebut negeri yang subur, negeri yang enak untuk dihuni. Wa tuftahu al-Iraq, kata Nabi SAW, akan dibukalah negeri Irak. Bahwasanya Islam akan tersebar sampai negeri Irak. Maka sebagian penduduk kota Madinah, akan beranjak pergi menuju Irak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al madinah Madinatu Khairul Lahum laukan yu'lamun ya ketahuilah bahwasanya kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui tentang keutamaan kota Madinah. Karenanya barang siapa yang hidup di kota Madinah kemudian bersabar dengan kesulitan yang dihadapi di kota Madinah Rasulullah akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasbiru ala lawa'iha aw shiddatiha ahadun illa kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah aw shahidan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang sabar dengan kesulitan yang dia hadapi di kota Madinah, baik dengan cuacanya, baik dengan debunya. Kalau panas begitu sangat panas, kalau dingin begitu sangat dingin. Terkadang ada debu yang begitu banyak. Ya, terutama zaman zaman dahulu. Ya. Zaman sekarang, Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dahulu begitu sulit di kota Madinah. Hidup di kota Madinah. Kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun yang bersabar dengan kesulitan yang ada di kota Madinah, dengan kerasnya, ya. Yang, yang dia hadapi di kota Madinah, kecuali aku akan memberi syafaat bagi dia, pada hari kiamat kelak. Luar biasa. Luar biasa, keutamaan tinggal di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW juga dalam satu hadis bersabda, tentang keutamaan kota meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, Man istatua an yamuta bil madinati, fal yamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia meninggal di kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi SAW akan beri syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. InsyaAllah kita semua berniat untuk meninggal di kota Madinah. Siap meninggal di kota Madinah? Sekarang mau atau nanti? Ya ikhwan, Azani Allah wa'ayyakum parahadzini rahmati Allah taala. Ini menunjukkan bagaimana tentang keutamaan tinggal di kota Madinah dan keutamaan bisa beribadah di kota Madinah. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah Dan pada kesempatan yang berhagia ini juga kita akan menjelaskan tentang tempat-tempat yang bisa kita ziarahi tatkala kita di kota Madinah Yang pertama, para hadirah mati dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Masjid Nabawi Masjid yang sangat mulia ini Alladhi usisa ala taqwa min awali yaumin Inilah masjid yang dibangun di atas ketakwaan Masjid Nabawi yang sebagian orang menyangka bahwasanya ayat yang Allah turunkan tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Quba tetapi ada hadis yang sahih yang jelas bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masjid tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidukum hadza yaitu Masjid Nabawi masjid yang mulia ya. yang dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Sabra Al Ghifari radhiyallahu taala anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila salasatil masajid tidak boleh seorang bersafar sengaja bersafar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan satu tempat kecuali kepada tiga masjid Masjidil Haram wa masjidukum hadza wa masjidil Aqsa kata Nabi sallallahu masjid Haram atau Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa seorang boleh sengaja bersafar dari Indonesia dari Malaysia dari Singapura dari mana saja sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan ke salah satu dari tiga tempat ini Masjid Aqsa Masjid Nabawi, Masjid Al Haram. Alhamdulillah, sebagian besar kita telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk bisa beribadah di kota Masjid Al Haram dan juga Masjid Nabawi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di Masjid Aqsa pula. Para ini rahmati oleh Allah Subhanahu Dari sini, para ulama menjelaskan bahwasannya tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan ke selain tiga masjid ini. Sebagian orang misalnya bersafar dalam rangka mencari keberkahan. Kemudian pergi ke masjid demak misalnya. Atau ke masjid ampel misalnya. Dia bersafar dalam rangka mencari keberkahan di tempat tersebut. Ini dilarang dalam syariat. Tidak boleh. Karena seluruh masjid-masjid di alam semesta ini semuanya hukumnya sama. Yang spesial cuma tiga masjid. Karena ialah masjid-masjid para nabi. Masjid-masjid para nabi. Tiga masjid ini. Masjid haram. Masjid aqsa. Dan masjid nabawi. Hanya tiga masjid inilah yang boleh seorang kemudian bersafar dalam rangka mencari keberkahan di tempat tersebut. Dalam satu hadis, tatkala Abu Hurairah radiallahu anhu pergi sengaja mencari keberkahan di, di Jabal di Tursina. Yang di situ Nabi Musa alaihissalam pernah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkala Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Abu Hurairah ingin mencari keberkahan di ter tempat tersebut. Maka dia pun pergi ke tempat tersebut. Tatkala dia pulang dari tempat tersebut, jadi tempat yang pernah di situ Nabi Musa bermunajat, maka dia bertemu dengan Abu Basra Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu maka Abu Basra Al-Ghifari bertanya, dari mana engkau datang? min aina akbalta, dari mana engkau datang? dia menyebutkan, saya dari Tursina saya solat di situ ya. maka kata Abu Basra Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu lahu alimtu annaka tarhal ilaiha ya. kalau seandainya saya tahu ya. uh, lahu alimtu Seandainya saya tahu engkau akan ke sana, sebelum engkau pergi ke sana, marohalta, maka engkau tidak akan pergi, maka engkau tidak akan pergi ke tempat tersebut. Jadi Abu al-Gifari mengingkari perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena kita tahu bahawasanya para sahabat tidak maksum. Para sahabat ada sebagian hadis yang mereka tidak tahu, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengira bahawasanya beribadah di tempat yang mulia tersebut, di mana Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ibadah yang dianjurkan. Ternyata ada larangan maka Abu Basrah Al-Gifari mengabarkan kepada Abu Hurairah dia mengatakan ya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda la tushaddu rihal illa ila salahati masajid tidak boleh seorang bersafar sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan kecuali di tiga tempat al masjidul Haram wa masjidukum Al-Masjid Nabawi yang kedua Masjid Nabawi dan ketiga Masjid Al-Aqsa ya. kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagian orang sengaja berdusa atas hadis ini. Dia mengatakan apa? Boleh kita pergi ke tempat-tempat yang jauh-jauh dalam rangka mencari keberkahan. Abu Hurairah saja yang meriwayatkan hadis ini, dia pergi ke Bukit Tursina. Dia lupa bagaimana asal-usul cerita tentang hadis ini. Justru Abu Hurairah pergi ke Tursina, kemudian ditegur oleh Abu Basra Al-Gifari, bahawa ini tidak boleh pergi ke tempat sana, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Ya. Oleh kerana ikhwan, ya... Kita tahu bahawasanya seluruh masjid-masjid di alam semesta ini. Kalau kita sholat di situ, pahalanya cuma dapat satu derajat. Berbeda dengan tatkala kita sholat di masjid Nabawi, tatkala kita sholat di masjid Haram, tatkala kita sholat di masjid Aqsa, tiga masjid ini masjid yang mulia. Masjid Haram, barang siapa yang sholat di masjid Haram, seratus ribu kali lipat pahalanya. Barang siapa yang sholat di masjid Nabawi, seribu kali lipat pahalanya. Luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatun fi masjid ini khairun min alfi salatin di masiwahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat di masjidku ini, masjid nabawi, lebih baik daripada seribu kali lipat salat di masjid-masjid yang lain, ilal masjidil haram kecuali masjidil haram. Ingat lafalnya khairun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan salat di masjidku ini sama dengan seribu kali lipat di masjid yang lain. Tidak. Rasulullah SAW tidak mengatakan sama. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun. Salat di masjidku ini lebih baik daripada solat seribu kali di masjid yang lain. Artinya antum solat di masjid, kalau kita solat di, di masjid Ampel, masjid Demak, masjid Istiqlal, ya, masjid apa lagi, masjid Agung, pahalanya cuma satu. Tapi kalau solat di masjid ini, seribu kali lipat pahalanya. Bahkan kata para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, mengatakan kalimat solatun di sini, nakirah, mutlak, solat wajib dan juga solat sunnah. Kita solat sunnah di sini, seribu kali lipat lebih baik daripada solat sunnah di, Masjid-masjid yang lain di alam semesta ini. Oleh karenanya ini pahala yang luar biasa yang terkadang kita lalaikan. Antum bayangkan para hadirin yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa sholat sehari semalam di Masjid Nabawi. Antum sholat subuh, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, sholat di Masjid Nabawi. Sama dengan antum sholat seribu hari di masjid-masjid yang lain. Sama dengan antum sholat seribu hari di Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Istiqlal, Masjid Agung, Masjid Kudus, Masjid apa yang lain. Apa saja. Sama saja. Seribu hari itu berapa tahun? Tiga tahun lah. Kira-kira tiga. Tiga tahun. Bayangkan antum sholat sehari di sini seperti tiga tahun di tempat yang lain. Mampukah kita sholat satu tahun berjamaah terus di masjid? Jangankan satu tahun. Satu hari saja tidak mampu. Sekadang asarnya lewat. Apalagi subuh serang bablas. Ya. Luar biasa pahala yang Allah janjikan. Oleh karenanya, ikhwan, saya sangat mengharapkan kepada para hadirin sekalian, terutama jemaah umrah yang datang dari jauh, untuk benar-benar memperbagi solat mereka, tatkala mereka solat di Masjid Nabawi. Karena solat mereka itulah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Ta Kalau tatkala seorang solatnya di Masjid Nabawi, dia khusyuk. Dia bisa menangis. Pahalanya luar biasa, pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah seribu kali lipat. Tapi kalau dia salat di Masjid Nabawi kemudian salatnya main-main. Kemudian pikirannya ke mana-mana ya. Sudah bawa siap foto sana foto sini. Pikirannya sudah mau ke pasar habis ini ya. Imam Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung keluar mau ke pasar beli ini beli anu ya. Repot. Yang dilipat gandakan ya pahala salatnya itu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansharifu Seorang bisa saja keluar dari salatnya, "wa ma kutibalahu min salati illaa ushruha atau tusu'uha atau thumnuha sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang keluar dari solatnya, dan dia tidak dicatat baginya pahala solat penuh kecuali hanya seper 10 atau seper 9 atau seper 8-nya atau sepertujuhnya seper 6-nya seper 5 seper 4-nya sepertiganya seperduanya nah kalau kita solatnya ternyata pas-pasan itulah yang akan dilipatgandakan oleh Allah Seribu kali oleh karena kita berharap ya, ingatkan diri kita bahwasanya kita tidak selamanya tinggal di kota Madinah jangankan hanya jemaah umrah yang Datang mungkin 3 hari atau 4 hari di kota Madinah Kita saja mahasiswa Yang bertahun-tahun di sini, minimal 4 tahun di sini. 4 tahun pun waktu yang sangat singkat 4 tahun pun waktu yang sangat singkat Dan kita tidak bisa merasakan Tentang luar biasanya Pahala ini kecuali tatkala di akhirat Tatkala kita bertemu dengan Rabbul Alamin Tatkala kita bertemu dengan Allah SWT Baru kita tahu tentang luar biasa pahala Solat di Masjid Nabawi Oleh karena jangan kita istihana Jangan kita meremehkan tahun. Untuk bisa solat di masjid Nabawi, tidak semua orang diberikan kemudahan untuk bisa solat di masjid ini. Betapa banyak orang yang menangis untuk bisa sujud di masjid Nabawi, namun tidak dimudahkan, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya, para hafiz yang rahmatil Allah Subhanahu wa hendaknya seorang tertaklal beri ke masjid Nabawi, dia berusaha banyak beribadah di masjid Nabawi sehingga meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, seorang tertaklal sampai di masjid Nabawi. Disunahkan dan dianjurkan baginya untuk menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lewat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Kemudian dia mengatakan Assalamu Alaykum ya Rasulullah. Dan diantara hadis-hadis menunjukkan bahawasanya, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan malaikat-malaikat sayyahin yang bertebaran di atas muka bumi ini untuk menyampaikan salam dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna salatakum bata slimakum tablughuni haizukuntum. Sungguhnya solawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada akan ada malaikat yang menyampaikan solawat kepadaku. Dan tak kala kita di kota Madinah, alhamdulillah, kuburan Nabi dekat dan kita bisa menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan, assalamu ya Rasulullah. Sebagian ulama yang mengatakan kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan, asyhadu annaqaqat balak Ya sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah tidak ada sedikit pun risalah yang engkau sembunyikan seluruh yang Allah sampaikan kepada engkau telah engkau sampaikan dari A sampai Z tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasahthal ummah dan engkau sudah berusaha ya berdakwah dengan sehebat-hebatnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi nasihat kepada umat ini wajhata haqal jihad dan engkau telah berjiat dengan sebaik-baiknya ya, kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita melangkahkan kaki bergeser ke arah kanan sedikit Kemudian kita menyampaikan salam kepada Abu Bakar. Asalamualaikum ya Abu Bakar, khalifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan bagi engkau hai Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Abu Bakar. Kemudian kita bergeser lagi sebelah kanan, kita mendoakan Umar. Ya karena kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar dan Umar, kuburannya bukan begini tapi dia bergeser seperti ini. Jadi jaraknya dekat-dekat kepalanya itu jaraknya jadi begini. Oleh karena kita hanya melangkahkan satu kaki ke kanan kita memberi salam kepada Abu Bakar. Kita melangkah kaki ke kanan lagi kita memberi salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Bahkan di dunia Allah menggandengkan kuburan mereka berdua di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan di akhirat kala? Oleh kerana karenanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan meninggal, maka Ali bin Abi Thalib ya. menyampaikan tentang keutamaan Umar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sering saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaju ana wa Abu Bakar wa Umar bahawa hal tuan Abu Bakar, wa Umar kata Ali. Saya sungguh sering mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadisnya. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk suatu negeri bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW sering bersabar dengan dua orang ini. Dua sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Umar Uthman di surga dan Ali di surga. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang datang mengunyi kuburan Abu Bakar dan Umar, bukan dalam rangka untuk mendoakan mereka, tapi dalam rangka melaknat mereka. Ya Allah, laknatlah kedua orang ini. Ini adalah pemahaman yang kesat, yang masuk dalam ajaran Islam, yang mulai tersebar di tanah air kita. Ya. Yang berusaha menjatuhkan keutamaan para sahabat, yang mereka menyatakan bahawa para sahabat, para sahabat seluruhnya kafir, kecuali tinggal beberapa orang. Tinggal beberapa orang. Sungguhnya di antara cara-cara orang-orang kafir untuk menjatuhkan umat Islam, mereka memutuskan hubungan antara umat Islam dengan generasi pertama mereka yang telah berjaya. Kalau kita tahu tentang kutaman sahabat, kita bisa memberi semangat kepada para pemuda. Kita bilang kepada mereka, lihatlah bagaimana nenek moyang kita dahulu, bagaimana para sahabat perjuangan mereka, bagaimana mereka pernah tinggal di kota Madinah dengan jumlah yang sedikit, akan kita bisa menyebarkan, mendatang, mendatangkan kejayaan di alam semesta ini. Para sahabat yang kaki-kaki mereka berjalan di atas bumi, tapi hati mereka di langit. Iman mereka kepada akhirat yang sangat tinggi Tetapi tak kala seorang meyakini para sahabat semua kafir Kecuali hanya enam orang atau delapan orang Maka sudah selesai Buat apa kita ikut para sahabat Mana contoh Islam yang jaya tidak ada Mereka hanya hati-hati Kita ingat bahwasannya Tadkala kita mengunjungi Menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita ucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar Assalamualaikum ya Umar Kita beri salam kepada Abu Bakar Dan beri salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Anhumat Kemudian di antara tempat-tempat yang Bisa kita ziarahi Tadkala kita berada di kota Madinah Adalah Kita pergi ke baki Rasulullah SAW pernah di malam hari bangun Kemudian beliau pergi ke baki Kemudian berdiri lama dan berdoa Kepada ya, Kepada orang-orang yang meninggal Atau yang dikubur di baki Dan ini adalah sunnah Nabi SAW Kata Nabi SAW Zuhrul kubur fa Fa'innahatudhakirukumul akhirah Ziarah Ziarahi kuburan Karena dengan menziarahi kuburan Akan mengingatkan kalian kepada akhirat oleh kerana itu tatkala kita menziarahi kuburan, kita berdoa dengan doa yang sangat agung. Assalamu alayka ahladdiyar minal muslimin wal mukminin wa inna insyaallah bikum la lahiqun. lana wa afiyah." Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mukminin dan kami pasti nyusul kalian. Seorang tatkala mengucapkan kalimat ini. Kalimat yang ringkas tapi sangat mengena dalam hati seorang. Wa inna insyaallah bikum la lahiqun. Insyaallah di sini untuk tahkik, untuk memastikan dan kita insyaAllah benar-benar akan yusul kalian, entah besok, entah lusa, waktu maut datang tidak mengenal waktu. Tetkalah seorang mengucapkan doa ini maka dia akan mengingat akhirat, dia akan sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Ya. Kemudian dia mendoakan penghuni kubur di lebakik sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa, kalau ada, misalnya di sini sering alhamdulillah, ya. Kita sering dengar ada solat majid, solat jenazah. Maka cuba diantara kita berusaha mengikuti jenazah tersebut masuk dalam bakit lihat bagaimana dikuburkan, lihat bagaimana kuburan-kuburan. Ya. Tidak ada bedanya yang kaya dan miskin tidak ada. Semuanya di atas tanah rata hanya sekadar ada batu yang diletakkan untuk menandakan itu ada kuburannya. Semua sama, baik raja maupun yang yang, yang miskin. Oleh disebutkan sampai ada seorang yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana jenazahnya Malik Fahad rahimahullah dikuburkan. Tidak ada benanya dengan yang lainnya. Malik Fahad seorang raja. Kaya raya. Akan tapi dikuburkan dengan kain kafan dan dimasukkan dalam tanah sebagaimana yang lain. Tidak seperti ya keyakinan keyakinan yang lain. Tidak seperti agama-agama yang lain. Ada yang dikuburkan bawa emasnya. Ada yang dikuburkan bawa mungkin motornya dimasukkan dalam kuburan. Hartanya dia bawa. Tidak, Islam tidak demikian. Sampai ada yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana jenazahnya. Malik Fahad orang paling kaya ternyata dikubur biasa saja sebagaimana orang-orang yang lain. Oleh kerana kita tak kala ziarah kuburan kita sadar bahawasanya hidup kita hanyalah sementara dan harta yang kita kumpulkan kita hanya menjadi apa namanya uh, uh, tempat berangkas dikumpulkan harta tersebut karena berangkas tersebut tidak akan kita bawa masuk ke dalam kuburan bahkan di sini di Saudi Arabia ini di Arab Saudi orang dikuburkan satu rial pun tidak dia keluarkan kafannya pun gratis kafannya pun gratis, uangnya dia kumpulkan satu rial pun tidak dia gunakan untuk dia dikuburkan di dalam kuburan. apa yang mau dia bawa? Para hadirin rahmatullahi Subhanahu Wa Taala diantara yang bisa kita siarohi tatkala kita di, masjid, di kota Madinah adalah Masjid Kubah, Masjid Kubah, masjid yang adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam tatkala Nabi saw berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu sampai di Daerah Masjid Kuba Yang pertama Rasulullah SAW pikirkan bagaimana bikin masjid Maka Rasulullah SAW masuk membangun masjid Yang dikenal dengan Masjid Kuba Setelah Rasulullah SAW kemudian selesai membangun masjid Rasulullah SAW pun menjalankan ontanya menuju kota Madinah Kota ini Untuk dibangun Masjid Nabawi Disebutkan ketika Nabi SAW berjalan dari Kuba menuju kota Madinah di masjid ini Maka banyak orang yang menginginkan Nabi SAW untuk singgah di rumahnya Ya Rasulullah singgah di rumah kami, ya Rasulullah singgah di rumah kami. Setiap Rasulullah ketemu dengan orang Islam, orang muslim, ya Rasulullah singgah di tempat kami. Akan tetapi Rasulullah sallam menjawab dengan jawaban yang indah kata Rasulullah sallam, innaha ma'mura. Unta ini sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa singgah. Akhirnya unta itu pun berjalan, berjalan sampai di tempat sini. Di tempat unta itu baru kemudian duduk, di situlah dibangun masjid, Masjid Nabawi. Jadi masjid yang pertama dibangun masjid apa? Masjid Quba. Baru kemudian nanti dibangun masjid Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu Rasulullah sallallahu pergi ke Masjid Quba. Mahsyian wa raqiban. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan, naik unta atau yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, sesekali kita coba dengan naik kendaraan, sesekali kita berjalan kaki menuju Masjid Quba sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatah harofi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma ila at thumma ata ila Masjid Quba, fa shalla fihi salatan." Falahu ke ajri umrah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya? Kemudian dia berjalan menuju ke Masjid Kuba. Kemudian dia solat di Masjid Kuba tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Seperti pahala umrah. Oleh karena kita di kota Madinah, bersucilah dari funduk, dari hotel. Kemudian kita cari taksi. Mungkin 10 real ke sana atau 15 real. Solat di sana dua rakat. Kita pulang. Sudah dapat pahala apa? Pahala umrah. Pahala yang luar biasa. Kesempatan di... Kota Madinah berusaha untuk mencari pahala sebesar-besarnya. Baik sholat di Masjid Nabawi, baik sholat di Masjid Kuba, baik menuntut ilmu menghadiri pengajian-pengajian, baik baca Quran. Karena tidak mungkin kita mendapatkan keistimewaan kota Madinah kecuali dengan beribadah di kota tersebut. Karena keberkahan kota Madinah bukanlah diraih dengan mengusap-musap tembok-tembok yang ada di Masjid Nabawi. Atau mengusap-ngusap pasir yang ada di Masjid Nabawi Atau mengambil batu-batu yang ada di Jabal Uhud Bukan demikian cara mencari keberkahan dari Masjid Nabawi dari kota Madinah Dan ingat tidak setiap kita sampai di kota Madinah Kemudian otomatis kita menjadi mulia, tidak Para ulama mengatakan Al-ardul muqaddasatu la tuqaddisusukanaha Bahwasanya tanah suci tidak otomatis menjadikan penghuninya suci pula, tidak Tetapi penghuni kota suci menjadi mulia tatkala dia beribadah di kota tersebut Di kota tersebut Ya. Sebaliknya, kalau seorang datang kota Madinah, kemudian bermaksiat di kota Madinah, kalau dia ber, beribadah, pahalanya dilipat gandakan. Demikian pula kalau dia bermaksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Man ahdatha fiha hadathan, aw awa fiha, aw awa muhdisan, falahu la'natullahi, wal-malaikati, wal-nasi ajma'in, la-yakbalu allahu minnu sorfan wal-adlan. Kata Nabi SAW, barang siapa? Yang melakukan maksiat di kota Madinat. Ya. Atau melindungi orang yang zalim, pelaku maksiat dia lindungi. Maka bagi laknat Allah, dan para malaikatnya, dan laknat seluruh manusia. Allah tidak akan menerima sorfan wal-adlan, Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya, dan Allah tidak akan menerima darinya ibadah sunnahnya. Oleh karena hati-hati, para uh, jamaah sekalian, Tatkala kita di kota Madinah, maka kita juga Selain kita berusaha beribadah Kita jaga diri, jangan sampai kita berbuat Kudhaliman, jangan sampai kita bermaksiat Di tanah suci ini, tidak sebagaimana Sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah Kepada mereka, datang jauh-jauh dari Kota Indonesia dan Indonesia menuju Tanah suci Datang jauh-jauh jualan rokok Bawa rokok dititipkan di koper-koper orang Dia memang jadi mahal di sini, Subhanallah, dengan jualan rokok Dari jauh-jauh dia bawa rokok tersebut Untuk jualan di tanah suci ini Padahal kita tahu bahawasanya rokok hukumnya hukumnya haram, merusak. Mengotori paru-paru, mengandung banyak racun dalam rokok tersebut. Atau kemudian datang dari tanah air kemudian bawa CD-CD yang tidak benar isinya. Yang isinya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala dia datang dari jauh kemudian dia malah melakukan kesyirikan di kota kota Madinah ini. Dia pergi ke kuburan Misalnya para syuhada kemudian minta kepada penghuni kubur tersebut. Ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disunakan untuk mengunjungi kuburan syuhada. Tapi untuk mendoakan mereka. Kita disunakan untuk mengunjungi kuburan baki. Untuk mendoakan penghuni kuburan tersebut. Bukan untuk minta kepada mereka. Oleh karena barang siapa yang berbuat kemaksiatan, Barang siapa yang berbuat kesyirikan. Barang siapa yang berbuat bid'ah. Membawa pemikiran-pemikiran. Dan akidah-akidah yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ke tanah suci ini... فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاِكَةِ وَالنَّاسِ عَجِمَائِينَ Maka baginya laknat Allah, dan laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia terhadapnya. Dia telah merusak kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu SWT. Demikianlah para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. E, tentunya pembicaraan tentang keutamaan kota Madinah sangat panjang dan masih banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan. Tapi mudah-mudahan... Kita bisa lanjutkan di waktu yang lain. Kalau ada yang bertanya, maka saya persilakan. Allah Ta'ala Alam Bissawab. Mungkin ada jemaah yang bertanya, silakan. Bagaimana cara mensikapi orang-orang yang suka minta kepada penghuni kubur? Yang membolehkan meminta kepada penghuni kubur dengan dalil bahwasanya ada kuburan masjid, ada kuburan Nabi dalam masjid Nabawi. Ya. Pertama sebelum saya sampaikan tentang masalah ini, keberadaan kuburan Nabi dalam masjid Nabawi, kita perlu ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak hadis ya, menjelaskan tentang dilarangnya seorang beribadah kepada penghuni kubur dan dilarang untuk mengagungkan kuburan tersebut di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiayi masajida Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Nasrani Hulaika idamat fihim rojulun saleh binau ala masjidih binau ala kubrih masjidah. Mereka itu orang-orang Nasrani. Kalau ada orang saleh yang meninggal maka dibangun kuburan di atasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lautu salulilal kubur. Jangan kalian solat ke arah kuburan. Jangan kalian solat ke arah kuburan. Oleh kerana dalam Sahih Al Bukhari, suatu saat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, ya. Anas bin Malik r.a telah pernah solat dekat kuburan, solat sunnah. Tiba-tiba dilihat oleh Umar bin Khattab Anas solat dekat kuburan, maka Umar bin Khattab mengatakan, Ya Anas, al kober, al kober, wahai Anas hati-hati kamu solat dekat kuburan. Kata Anas, maka saya pun lihat ke langit, saya kira Umar mengatakan al komar, al komar, bulan bulan, emang ada bulan ada apa? Saya lihat ke langit bulan tidak ada apa-apa. Ternyata dia bukan bilang al komar, tapi apa al? Al kober. Maka saya lihat ternyata saya solat dekat dengan kuburan, maka saya pun berpindah kata Anas bin Malik, radiallahu taalaanhu. Ya. Oleh kerana. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan larangan solat ke arah kuburan di antaranya solat ke arah kuburan, solat di atas kuburan, solat di antara dua kuburan tidak boleh seorang solat di sekitar kuburan kita hanya boleh solat janaza. Tatkala seorang tidak sempat solat janaza, dia boleh ke kuburan solat janaza. Kenapa? Karena solat janaza isinya doa dan tidak ada ruku dan sujudnya kita hanya Allahu akbar Allahu akbar malah mendoakan penghuni kubur jangan sampai orang mengatakan bolehkan bukankah Rasulullah pernah salat jenazah di kuburan berarti boleh salat di kuburan kita bilang tidak boleh lain tidak boleh dikiasan salat di jenazah di kuburan tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya dan bahkan mendoakan penghuni kubur yang terjadi sebagian orang malah minta kepada penghuni kubur oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk dikapur kuburan tersebut dilarang Rasulullah SAW wala yuktab aleh Rasulullah SAW melarang untuk ditulis di kuburan tersebut, tidak boleh ditulis. Rasulullah SAW melarang untuk menyalakan lampu di atas kuburan. Segala perkara yang mengantarkan pada pengagungan kuburan maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya dalam Sahih Muslim dari Abu hayyaj Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu hayyaj ala abba athuka, ala ma ba athniya Rasulullah SAW. Mohay Abul Hayaj, maukah aku utus engkau? Aku tugaskan engkau, sebagaimana aku pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Ala tada kubran mushrifan illa sawaitah. Kata Rasulullah pernah menugaskan saya, jangan kau lihat ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini tugas yang pernah Rasulullah tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib menugaskan orang lain. Sehingga kuburan yang dibolehkan hanya sekedar satu jengkal. kenapa? Karena dikhawatirkan ada terjadi penyembahan terhadap penghuni kubur. Dan benar kita di Indonesia sebagian orang datang ke penghuni kubur, Mbah. Saya sudah lama menikah, Mbah, enggak punya anak, Mbah. Gimana caranya Mbah? Kadang ya Mbah, saya gini-gini. Minta kepada penghuni kubur. Di mana akal kita, di mana otak kita? Bukankah seorang tatkala kalian meninggal dunia, dia tidak bisa mandi sendiri. Dia tidak bisa pakai baju sendiri. Dia tidak bisa berjalan ke rumahnya sendiri. Orang kalau sudah meninggal, kita yang mandikan. Kita yang memakai baju, kita yang kafankan. Kita yang angkat dia menuju ke kuburan. Kita yang masukkan dalam kuburan. Setelah kita masuk dalam kuburan, kita malah minta sama dia. Kemana otak kita? Oleh karenanya, para hadirin Ahmatullah s.w.t, setelah Rasulullah s.w.t meninggal, terjadi banyak kejadian. Di zaman Abu Bakar terjadi peperangan dengan Musailah al kadzab Di zaman Abu Umar terjadi banyak peperangan dengan orang-orang kafir. Kemudian demikian di zaman Uthman, di zaman Ali dan seterusnya, tidak direwatkan seorang sahabat pun datang menuju kuburan Nabi, kemudian minta kepada kuburan, minta kepada Nabi s.w.t, tidak ada. Bahkan yang ada, tatkala, terjadi musim kemarau, paca klip. Maka, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berbertawassul dengan doa pamannya Nabi Abbas. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tidak bisa kita minta doanya. Sudah meninggal dunia. Kalau seandainya masih bisa diminta doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana waktu hidupnya, Umar tidak perlu minta doa kepada pamannya Nabi, langsung aja ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umar minta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah diantara perkara yang sangat menyedihkan kita lihatan air kita. Orang-orang, ya, terkadang ramai ke kuburan, sementara ke masjid sepi. Terkadang masjid tersebut hanya menjadi ramai kalau ada kuburan di dalamnya. Kalau tidak ada kuburan dalamnya, masjid tersebut tidak, tidak ramai. Ini yang perkara yang sangat menyedihkan. Adapun keberadaan kuburan Nabi dalam masjid nabawi, kita perlu melihat sejarah tentang bagaimana kuburan Nabi saw. Kita tahu bahwasanya, ya, di zaman Nabi saw, masjid Nabi kecil, dan Nabi saw sempat di tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar. tatkala banyak orang mulai masuk Islam. Maka Nabi SAW memperbesar masjidnya sedikit. Ya. Kemudian kita lihat rumah Nabi SAW. Rumah Aisyah dan istri-istri Nabi. Rumah Aisyah lengket dengan dinding Nabi. Dengan dinding masjid Nabawi. Lengket di sebelah kiri masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat, Maka sebelah kiblat kita ini searah selatan. ya Berarti sebelah timur. Disitulah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengket dengan dinding masjid Nabawi dan itu bukan bagian masjid. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan istrinya di rumah tersebut. Kalau masjid tak boleh seorang berhubungan di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu Talaa'anha kemudian datang bulan di masjid tersebut. Kalau kita tahu tidak boleh seorang kemudian datang bulan seorang wanita dalam masjid. Menunjukkan bahawasnya tempat tersebut bukan masjid. Dan demikianlah berjalan tempat tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal datang zaman Abu Bakar radhiyallahu Talaa'anhu. Abu Bakar radhiyallahu Talaa'anhu Sibuk dengan bagaimana membenahi kondisi stabilitas keamanan tatkala itu. Timbul musaylam al-qadzab. yang mengaku sebagai nabi baru. Sebagian orang terfitnah murtad. Orang-orang tidak bayar zakat. Maka terjadi peperangan. Sehingga Abu Bakar tersibukan tidak sempat memperbesar Masjid Nabawi. Oleh karena di antara juga, Abu Bakar tidak sempat melaksanakan sholat tarawih. Tidak sempat dia mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Kapan dihidupkan lagi? Tatkala di zaman Umar. Tatkala uh, suasana sudah lapang. Di zaman Abu Bakar, mesti tidak sempat diperbesar. Kemudian di zaman Umar berkata, pradilataran masjid diperbesar, diperbesar di arah depan, arah selatan, arah barat dan arah utara, diperbesar. Kemudian juga di zaman Uthman, diperbesar juga masjid tersebut, arah depan, arah timur, arah barat dan arah utara. Sebelah sini tidak diperbesar, kenapa? Ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kapan kuburan ini masuk dalam areal masjid? Tatkala di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik tatkala itu yang menjadi gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz rah rahimahullah Umar bin Abdul Aziz maka datang perintah dari Al-Walid bin Abdul Malik yaitu pada tahun 88 Hijriah 88 Hijriah ini yani sudah puluhan tahun sekitar 80 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia memerintahkan masjid untuk diperlebar tetapi ke arah ke arah timur juga diperlebar Akhirnya, Umar bin, Aziz, Umar bin Abdul Aziz tidak langsung menjalankan perintah dari Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau sebelah depan, sebelah kanan, sebelah belakang, langsung dia kerjakan. Tapi jadi masalahnya sebelah kiri. Karena konsekuensinya, kuburan Nabi akan masuk. Maka dia kumpulkanlah para fuqaha dari Madinah. bermusyawarah. akhirnya dia kirimkan surat lagi kepada rasa keberatan. Fashakku alim. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam Tabakat Ibn Sa'ad dan juga dalam... Al-Bidayah wa-Nihaya, disebutkan Fashaqo alaihim, maka perintah Gubernur, perintah sang Khalifah, untuk memperbesar Masjid Nabawi Ke arah timur, dirasakan berat oleh Para fukuhatat tatkala itu Akhirnya tetap datang perintah lagi, semakin memperkeras untuk melebarkan Masjid Nabawi Ke arah timur, akhirnya Dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz Disebutkan oleh Al-Hafidh ibnu Kathir, rahimahullah, dalam Bidayah Wa-Nihaya, wa-yuhka'an Ibn Al-Musayyib, dan diriwayatkan dari Dihikayatkan dari Ibn Al-Musayyib bosnya beliau ya mengingkari dimasukkannya kuburan nabi ke dalam masjid nabawi. Wallah alam besok intinya akhirnya kuburan nabi pun masuk dalam daerah masjid nabawi. Akan tapi hwa ni filasani tidak bisa dikiaskan. Sekarang orang-orang berdalil dengan keberadaan kuburan dalam masjid nabawi untuk membangun masjid-masjid untuk membangun kuburan dalam masjid. Kita katakan terlalu banyak dalil, sabda Nabi SAW yang melarang kuburan dijadikan masjid atau membuat kuburan dalam masjid. Terlalu banyak dalilnya, hadis-hadis yang sahih. Adapun kondisi kuburan Nabi dalam masjid tidak bisa dikiasakan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Yang pertama, pertama kuburan Nabi tidak mungkin untuk dipindahkan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa senyamal ambia dufinu haizumatu. Para Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah, maka tidak mungkin dipindahkan. Tidak mungkin di, dipindahkan. Adapun kuburan-kuburan lain mungkin untuk dipindahkan. Oleh kerana para ulama mengatakan, kalau ada masjid pertama kali dibangun, kemudian dibangun kuburan dalam masjid tersebut setelah masjid, maka kuburannya harus dipindahkan, karena ada kemuliaan masjid masjid yang pertama kali dibangun. Sebaliknya, kalau ada kuburan kemudian dibangun masjid di kuburan tersebut, masjidnya harus dipindahkan. Karena kuburan juga punya kemuliaan. Dilihat mana yang lebih dahulu. Dan ini fatwa, Ya Syekh Ibn Uthayyimin rahimahullah, kalau ada masjid, baru kemudian kuburannya belakangan, maka seorang boleh sholat di masjid tersebut, yang penting diusahakan kuburan tadi dipindahkan. Karena ada ikhtiram kepada masjid, masjid yang lebih dahulu. Tetapi masjid Nabawi tidak mungkin. Masjid Nabawi tidak mungkin digeser, Kuburan Nabi juga tidak mungkin di digeser. Rasulullah mengatakan Salatun fi Masjidihada, salat di masjidku ini. Enggak mungkin pindah ke Jakarta, enggak mungkin pindah ke Ampel, ke Kudus, enggak mungkin. Masjidnya di sini. Kuburan juga tidak bisa mungkin di, dipindahkan. Oleh karena tidak bisa dikiasankan. Para hadirin rahimati Allah subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya uh, oleh karena kita katakan bahwasanya kuburan-kuburan atau masjid-masjid yang lain tidak bisa dikiasankan dengan kuburan di Masjid Nabawi. Sebagian orang mengatakan, bukankah kuburan Nabi dibangun tinggi? Kita bilang tidak, asalnya itu rumah Rumah boleh dibangun tinggi-tinggi. Bukankah tatkala Rasulullah SAW meninggal, kemudian dikuburkan di mana beliau meninggal, dikuburkan di rumah Aisyah. Dan Aisyah masih tinggal di rumah tersebut, di samping kuburan Nabi SAW. Dalam rumah itu ada ada kuburannya, dan Aisyah tetap tinggal di situ. Tatkala Abu Bakar meninggal di dunia, dikuburkan pula di rumah tersebut. Dan Abu Bakar, Aisyah masih tetap tinggal di rumah tersebut. Di situ beliau haid, ya. Ya, datang bulan dan selanjutnya. Kalau Umar bin Khattab dikuburkan dalam rumah tersebut, maka keluarlah Aisyah karena malu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu r.a. Intinya itu rumah. Dan rumah boleh ditinggikan. Yang jadi masalah sekarang rumahnya kemasukan dalam, dimasukkan dalam Masjid Nabawi. Oleh kerana kalau orang mengatakan, kita boleh membangun kuburan tinggi-tinggi, sebagaimana kuburan nabi, bilang tidak, itu asalnya rumah. Rumah boleh dibangunkan tinggi-tinggi. Oleh karenanya kuburan nabi tidak ditinggikan. Kuburan nabi biasa saja. Karenanya dilapisi dengan dinding, Beberapa dinding bahkan para ulama berisihat di bagian utara dibuatlah dinding yang segitiga agar orang risih untuk solat di situ supaya orang tidak solat ke arah kuburan karena Nabi saw melarang dalam Sahih Muslim kata Nabi saw La tu salu ilal kubur janganlah kalian solat ke arah kuburan tidak boleh seorang solat ke arah kuburan Allah taala bertawab kemudian pertanyaan berikutnya tadi disebutkan seputar hukum rokok Mohon jelaskan alasan rokok kenapa tidak diperbolehkan. Saya bilang, memang benar. Pada waktu-waktu yang lampau, masih ada sebagian ulama' yang berselisih tentang hukum rokok ini. Antara haka, haram dan makruh. Tidak ada yang mengatakan mubah. Antara haram dan makruh. Tapi kalau kita bicara tentang zaman sekarang ini, setelah ditemukannya kecanggihan teknologi, ditemukan berapa kandungan racun dalam rokok tersebut... Maka tidak ada yang khilaf sekarang semua sepakat bahasnya rokok itu mengandung racun yang begitu banyak. Ya. Bahkan saya katakan dalam iklan rokok saja dituliskan bahasnya pemerintah peringatan pemerintah rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan apa impoten, eh bisa menyebabkan impoten, bisa menyebabkan kanker. Oh. Seorang kemudian bergaya ngisap rokok supaya jadi jantan malah bisa jadi impoten. <laughs> Oleh karenanya eh, pemerintah pun tahu tentang hukum Rokok tersebut bahawasanya haram memberi kemudaratan. Para dokter pun tahu, Rokok itu mengandung kemudaratan. Bahkan dokter yang merokok pun dia tahu. Oleh kini kita katakan, Rokok hukumnya haram tanpa ada khidab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La dorar wa la birar. Rasulullah SAW tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada dirinya, Terlebih-lebih lagi tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Seorang yang merokok, Dia memberi kemudaratan kepada dirinya. Dan ingat bahawasanya, Diri kita ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uang kita amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan mentang-mentang saya kerja mencari uang banyak, saya boleh bakar uang saya. Tidak boleh. Akan ditanya oleh Allah ke mana uang tersebut kau gunakan. Dari mana kau peroleh dan ke mana kau habiskan. Ditanya. Ya. Orang yang merokah ibaratnya dia dia bakar uang tiap hari berapa? 10 ribu dia bakar. Ya. Kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya bakar uang setiap hari 10 ribu, orang melihat orang gila yang... Bakar, bakar, bakar uang seperti itu Hakikatnya demikian orang yang merokok Demikian juga jangan seorang mengatakan Ini jasad saya Terserah saya mau lakukan apa saja dengan jasad saya Dia bilang tidak Jasad kita juga amanah Oleh kanya Rasulullah SAW mengatakan ya, man Barang siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun Maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengazab dia dengan racun tersebut Barang siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, Allah akan siksa dia dari di akhirat kelak dengan melemparkan dirinya dari tempat yang yang tinggi. Barang siapa yang akhirnya meninggal dunia gara-gara merokok, <laughs> Wallahualam mungkin dikasih asap. <laughs> Oleh kerana ikhwan, tidak boleh kita kerana jasad kita, kuning kita mengatakan saya bebas merusak jasad saya. Tidak boleh. Ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, tidak seorang pun, tatkala merokok, dia mengatakan, Bismillah. Tidak ada, dia malu. Dia tidak mungkin mengatakan, Bismillah, dia malu. Hati kecilnya... Tidak menerima masa dia merokok dia bilang apa Bismillah yang ada dia merokok dengan tangan kiri kemudian dia santai kemudian tidak ada seorang pun setelah merokok mengatakan Alhamdulillah tidak ada seorang setelah merokok rokoknya diinjak tidak dia mengatakan Alhamdulillah dia malu ya mengucapkan Alhamdulillah ini semua menunjukkan bahawasanya rokok hukumnya haram terlebih-lebih lagi mengganggu orang lain dan para, para ahli para doktor telah mengatakan bahawasanya Akibat buruk yang menimpa rokok pasif, perokok pasif, lebih buruk daripada yang perokok aktif. Orang yang merokok, dia menghirup racun. Tapi yang dia keluarkan racunnya lebih banyak lagi. Akhirnya sampai kepada, gak ada filternya, sudah keluar racunnya banyak, dihirup oleh orang lain. Terkadang, hilang rasa malunya. Ada anak kecil di samping dia, dia merokok. Tidak, anaknya batu-batu, dia tidak pedulikan. Oleh karenanya orang yang merokok, dia tidak memikirkan orang lain Dia memikirkan kesenangan dirinya Dan hilang rasa malunya Kenapa orang di samping dia batuk-batuk Anaknya batuk-batuk Dia tidak pedulikan Yang penting dia senang merokok eh, Karena ini semua jelas bahwasannya Rokok, hukumnya haram Meskipun kita tahu di tempat kita masih khilaf Ada yang mengatakan Hanya haram kalau di depan umum Atau hanya haram kalau ya, Kita bilang haram secara mutlak Mau di depan umum, dalam rumah Mau masih kecil, udah gede semuanya Hukumnya haram Yang sangat menyedihkan kita dapat di sebagian da'i malah merokok di hadapan orang banyak ya dan bisa jadi dicontohi oleh orang-orang yang melihatnya wallah Allahu musta'an demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah uh, kita lanjutkan uh, dan saya umumkan bahwasanya pengajian kita insyaallah tiap hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari Kamis dan Jumat kita akan menyampaikan tentang kitab utauhid dan besok kita akan mulai dengan kitab ut-tawhid. Ada hari Sabtu sampai hari Senin tentang Sirah Nabi. Kitab Al-Fusul Fisiratir Rasul. Karangannya uh, Al-Imam Ibn Kethi rahimahullah. Dan pada hari Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang fikih. Kitab Hulugul Maram. Karya Al-Imam al, al Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Al-Syafi'i rahimahullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.